Beszélgessünk a sokak által legtöbbet megidézett programpontunkról, amiben a Moldován Lászlóval, hát van bizonyos véleménykülönbség köztünk, ugyanis mi azért nagyrészt buli pártiak vagyunk ellentétben vele, aki, aki ellenzi a... a vigalmi negyedet, meg a vigalmi negyedben való, való hangos szórakozást éjfél után. Értelemszerűen itt van egy, van egy olyan szempont, amely a városban lakóknak a konfortját tekinti elsőrendűnek, és van egy olyan szempont, amelyik pedig a várost, mint élményforrást akarja megőrizni az ide meg az itt élőknek, és azt gondolom, hogy mind a két szempont méltányolható. Viszont az jól megfigyelhető, hogy ahogy közeledik a választás, a városban lakók és főleg a városban lakó idősek nyugalma folyamatosan felértékelődik. Az ide látogató turisták, meg legénybúcsúztatók, meg, meg az itt dorbézoló alkoholisták érdekei, azok pedig folyamatosan leértékelődnek szükségszerű az, hogy ez összefüggjön a, a választásokkal, meg a, meg a választásokhoz kapcsolódó politikai populizmussal? Mondjuk el, hogy ki a Moldován László, ő az a polgármesterjelölt, akit támogatunk a 7. kerületben. Pusztán csak azért, hogy ne Níder legyen a rendszer ellenzéke. Meg azért is, mert miközben ebben nyilvánvalóan komoly Egyet nem értés van és a Laci között, ekközben viszont a programunknak a zöld részével, az autómentes belvárossal viszont ő is maximálisan egyetért. Tehát, hogy nem pusztán amiatt, mert Niedermüller alkalmatlan, hanem az még egy külön plusz, hogy a Niedermüller alkalmatlan. Meg hát arról is szó van, hogy, hogy mi, nem, mi nem a DK vagyunk. Tehát nem egy ilyen parancsuralista működés zajlik itt, hogy amit mi gondolunk, már pedig minden jelöltnek, akit támogatunk, azt kell gondolnia, mert értelemszerűen nálunk van a bölcsek köve, és hogyha ő ezt máshogy látja, akkor nyilvánvalóan alkalmatlan arra, hogy képviseljen minket, vagy képviselje a választókat a mi szellemünkben. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy mi ezt gondolhatjuk így, ő ezt gondolhatja amúgy, mi tisztelhetjük egymás álláspontját, vélekedhetünk különbözően, és ettől még támogathatjuk egymást adott esetben a véleménykülönbségek ellenére. És ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy Moldván László kilenc éve egy következetes önkormányzati képviselő, akinek van egy víziója arról, hogy mit, hogyan kell csinálni. És a mi programunkban is 9 oldal szenteltünk a Budnelyet témának, ami együtt a pártok, együtt a helyi egyesületek, szervezetek nem írtak ennyit a témáról. Tehát, hogy a buli negyed, ahogy most van, az nem jó. Azon változtatni kell. Ebbe egy egyetértés van az, hogy milyen úton és milyen irányba megyünk. Ebbe vannak eltérések. Ők ugye azt mondják, hogy most csend csendrendelet zárjunk be, mi azt mondjuk, hogy nem, nem, nem. Ezt a iszonyat nagy túlterhelést, ami ott van, hogy gyakorlatilag Sziget van egész évben, egy 150 éves belső városmag területen, ezen kell módosítani, ezt kell kicsit enyhíteni. Harmadaljuk meg, azt a tömeget, irányítsuk át a tömeget, oldjuk meg, hogy élhető legyen a, a környezet. Viszont Amit a vattamány jelenlegi Fideszes polgármester ö, nem tett az elmúlt kilenc évben, az az, hogy foglalkozott volna a témával. Tehát ez egy tabu volt, szőnyeg alá volt söpörve, tessék, vásik, intézkedéseket csinálnak. Ez nem jó a helyieknek, és ez nem jó Budapestnek sem. Erre tényleg jönnek a kocsmaturisták, a hányáskat, az emberi ürüléket fogják reggelente fotózni az emberek. Erre nem vagyunk kíváncsiak, ettől nem lesz jó egy város. Ezen kell dolgoznunk, hogy egy város jól legyen, ez pedig olyan polgármester kell, aki beláll a témába be foglalkozni. Jól lenne rögzíteni, hogy mi is ez a, ez a romkocsma negyed. Egyáltalán mit is jelent az, hogy romkocsma? Demszki Gábor ezt a várost lerohasztotta, lezüllesztette, elromosította a maga, magának rendelt húsz év során. Gyakorlatilag Demszki idején a természeti erők formálták Budapestet. A szél, a hőingás, a négy évszak, a csapadék szobrázkodtak Budapesten. És hozták létre azokat a foghítelkeket, amiket aztán benőtt a susnya, ami aztán egy, egy ilyen nyugat-balkáni kusturicai élményt szerzett az ide látogatóknak, ahol aztán ezen a kusturicai romhalmazon egy-egy sörcsap megnyitott. És lettek ezek az italkimérések, és itt szervesen a romokra ráépült egy turizmus. Amikor azt a kifejezést használjuk, hogy romkocsma, akkor érzékeljük, hogy, hogy miért járnak ide a turisták, hogy romok között kocsmázzanak. Na most, hogyha mi a kocsmákat a romok közül eltakarítjuk, akkor maradnak a romok. Tehát, ezek a romok ezek csak arra jók, hogy ebben a kusturicai élményben ö, ne kelljen, többé ö, a, azt a városrészt helyreállítani. Hanem megmaradjon ilyennek, hiszen ennek ez a szexepélye. Ez a szexepélye, hogy félig ki vagyunk bombázva onnan, de már, ö, de már azért ö, csapolják nekem a búzas Tehát ez, e, És Tehát ezt az élményt akarják látni és átélni azok, akik ide látogatnak. Ö, az a kérdés, hogy jobb a rom kocsma nélkül, mint maga a rom kocsma? Hát itt azért van egy olyan párhuzam, mint Kelet Berlinben volt a 90 es években. Aki tett, elmenekült onnan, hiszen egy ilyen poszt lepukkant rész volt, az emberek mentek át a nyugati területre. Megvetették magukat ugye, a foglalt házak elindult egy ilyen alternatív élet, kocsmák és, és pörgés. És ez hozott magával egy olyan gentrifikációs folyamatot, ami később pont ezeket a kocsmákat kezdettől elni. Hiszen, hogyha már oda valaki építette egy nagy újépítésű lakóházat garázsra, 10-15 penthouse-zal, őket már zavarta az, hogy izért szól a zene, és tömeg van, és, és pörgés van, és az nem jó. És közben előjött az a konfliktus, ami a őslakosokkal, tehát akik ott éltek 10-20-30 éve, akik meg visszakívánták azt a rendet, amikor még semmi se volt csak a lepusztultság, vagy tök mindegy, nem minősítsük, tehát hogy volt valami állapot. Így gyakorlatilag egy ilyen hármas jelenség van most is a belső hetedik kerület, tehát a körút és a kiskörút közötti sávba. A lakók jelentős része úgy reagált, hogy elköltözött onnan. Ezt nagyon sokan a szemükre vetik, hogy az ingatlanárak meg nem tudom, két-háromszorozódtak, tökre örüljenek neki, menjenek onnan, most meg tudják tenni, van pénzük arra, hogy költözzenek el. Erre azt mondják a, a lakók, hogy de könnyörök, én ott születtem, ott nőttem fel, én ott akarok élni, azt mondom, hogy normális életkörülményeim legyenek. Ez persze egy nehéz kérdés ilyenkor. Mert valójában nem arról van szó, hogy egy repülőteret építesz oda, és tényleg az ingatlanárak beborulnak és élhetetlen lesz, és... Én Nem, hát itt nagyon felmentek. Tehát arról van szó, hogy az ott lakóknak a életkörülményei, azok mondjuk romlottak az ajongás miatt, meg az odahányás, meg az odaszarás miatt, ugyanakkor az ingatlanjuknak az értéke az meg 20-30-40%-kal nőtt ennek a, ennek a nyomán. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy minek köszönhető mégis a panasz áradat? Miért nem tud ez egy gazdasági racionalitássá válni? Mondjuk azzal a racionalitásá, hogy megnövekedett a, a, a lakásom értéke, ez most egy jó lehetőség nekem, hogy adott esetben bérleti díjat szedjek utána, és máshol, egy másik környéken nyugodtan hajtsam állomra a fejem, ahol az angol turisták azok nem dajdajoznak. Hát szerintem a, a, a rossz folyamatoknak az alfájás omega az a koncepciótlanság. Tehát, hogy amikor Demszki alatt a természeti erők formálták a környéket, egyszerűen elkezdődött ez a ronkosma feeling. Ha jött még egy ronkosmás vállalkozó, aki szeretett volna nyitni egy helyet, akkor mit csinált? Ugyanoda nyitott egy helyet, mert hiszen ott vannak az emberek, oda kell koncentrálódni. A város koncepciótól fejlődött, ennek az eredménye például ez a koncentráltság, de ennek az eredménye az is, hogy hogy most ugye a a folyamatnak voltak hátrányai és előnyei, de, de nem mindenki profitál mondjuk az előnyökből, és, és, és ne, nem sikerül egészséges ugye ö, kombinációkat kialakítani ö, például, hogyha mondjuk a, a buli egyet nem lenne ennyire koncentráltan, akkor ugye más funkciókkal keveredhetne, hígabb lenne a jelenség. Meg például, hogy a koncepciózusan lennének kezelve azok az emberek, akik azok a vállalkozók, akik éjszakai helyeket tartanak fent, akkor például lenne együttműködés velük az éjszakai közrend, az éjszakai köztisztaság, fenntartásában, ez nekik is érdekük, egy koncepciózus városvezetés, megértetné velük, hogy ez nekik is az érdekük, és velük együttműködésben már is a lakók valami előnyét is ugye élveznék a helyzetnek, hiszen mondjuk tisztábbak lennének a Buli negyedes utcák, mint mondjuk egy felhagyatott, ö, egy köztes zóna, külváros, vagy belváros széli utca. Tehát szerintem a, a egész dolog, ami ugye a mi programunkban is vezérrel volt, hogy kezdjünk el gondolkozni a dologról, se ne hagyjuk rá a természeti erőkre, ehhez nem kell gondolkodni, az egyszerű és rossz irányba vezet, se ne csináljuk azt, ami szintén a nem gondolkodás egyik formája, hogy azt mondjuk egy títsuk be, títsuk nem kell gondolkodni ezen sem, de ez is egy rossz megoldás, ez is ugye az erőnyöket kiadnázatlanul hagyja és másfajta konfliktusokat szül. De miért van az, hogy ez a kettő verseng egymással a Kárpát-medencében százados viszonylag Ez Tehát a teljes tiltás, meg a teljes liberalizálás, a teljes liberalizálás az valójában mit jelent? Semmi dolgom vele. A teljes tiltás, meg mit jelent? Megint csak semmi dolgom vele. Igen, mert nem kell gondolkozni ez az. Tehát a, a Nagyon sok ember és, és ebben ugye a, a, az, az emberek emberei, a, a politikusok, a vezetők, Olyan típusúak, hogy meg akarják spórolni a gondolkozást és a munkát. Ahhoz sem kell gondolkozni egyébként, hogy, hogy ne fejlesszem a tömegközlekedést, meg azon sem kell gondolkodni, hogy ne ültessek fákat, mert akkor ugye karbantartani sem kell, meg ugye a közműveket sem kell vele összhangba hozni, stb. Tehát nem, nem gondolkozási, nem dolgozási célfüggvények vannak. Nagyon más nézőpontból közelítjük meg ezt, mint mondjuk a Moldovan László és az Élhető Erzsébet Város Egyesület. Ők hetedik kerületbe gondolkodnak. Megvannak a határok, mint a Királyúca, meg Lákóczi út, meg Városliget, Kiskörút. Mi Budapestet nézzük. Amikor mi arról beszélünk, hogy koncepciót, amikor fejlődött ki a város, és tényleg nem volt semmi, az, az így van. Tehát amikor Budapest Városmarketingről beszélünk, az valójában a vízérnek és a Ryanairnek köszönhető, hogy lehet 5 eurós repülőjét venni már Budapestre, mert azért ment fel ennyire a, a beutazó külföldiek száma, nem azért, mert ilyen hude szuper városmarketinget csinált volna a főpolgármesteri hivatal. A, Nehézség az az, hogy a szomszédos kerületek 2010 környékén vagy 2010-től ráéreztek arra, hogy hoppá, itt kell valami koncepció. És azt mondták, hogy na jó, milyen prezidentális kerületek vagyunk, mi elkezdünk ide csendrendeleteket behozni, mi a működési engedélyt nem adjuk ki és Az, ami az egész problémát előhozta, az egy Erzsébet városi rendelet, mi 2013-ban deklarálta azt, hogy a buli negyedben nincsen záróra, még mondjuk a körúton kívüli, tehát a Városliget felé első részen, ott éjfélkor van záróra. Most van a Budapest térképén ez a pici, tényleg kicsi, 0,8 négyzetkilométeres terület, a, ami kvázi egy ilyen teljes liberalizmust él, és, és kontrollálatlanul van, még mindenhol máshol, egymástól teljesen eltérő szabályokat alkottak. Ami a külföldiek számára releváns terület, amiköz a városmak, nagy nagykörúton belüli rész, az most hat önkormányzat fennhatósága alá tartozik. Hat önkormányzat teljesen más engedélyeket ad ki, másképp szabályozza a teraszokat, másképp kérjön a, a, a, a, a utcai formai megjelenést. Ez nonsense. Tehát így arról beszélni, hogy Budapestnek legyen egy, egy fejlődése, és hogy hogyan lehet kezelni kérdéseket, nem lehet. Hiszen minden kis király ott ül a saját kis szemétdombján, és lehet, hogy azt mondja a hetedik kiráti polgármester, hogy hát van neki kettő-kettő és fél ö, önkormányzati kis választókerület, ami a bulina esik. Hát attól, hogyha az ellenzéki, a többség neki meg lesz a külső hétből, és szépen tudja a vattamány tartani magát pozícióban, hogy most is ugye a buli területe az, az, az, az um, Ugye Az élető az városnak egy, egy gyors um, reakció kell, gyors reakcionáljuk azt, hogy a, eltörlik ezt a, liberális gondolkodást, és azt mondják, hogy éjfélkor be kell zárni. Mi meg azt mondjuk, hogy jó, ezt a témát ki kell nyitni, de nyissuk úgy, hogy megnézzük a hatodik kerületnek is, nyolcadik kerületnek, ötödik kerületnek is a szabályait. Igen, egyébként most hogy, hogy, hogy ugye visszatérve az eredeti kérdésre, szükségszerű-e, hogy a választásokhoz közeledve ezek az ellentétek felerősödnek? Igen, szükségszerű, a politikusok abból élnek, Ugye, hogy, hogy ezeket az ellentéteket felszítják, aztán majd az egyik oldalt képviselik. Mi meg azt képviseljük, hogy nem, valódi ellentétnek nem szabad lennie. Ezt ugye, hogy előbb Matyi mondta, meg kell nézni a különböző szabályozásokat. Például meg kell nézni a különböző érdekeket, meg kell nézni a különböző városozemeltetési alágazatokat, és ezeknek a, a stratégiáit szinkronba kell hozni. Többféle megközelítésből is meg kell támadnia Kérdést, és egyébként ezen a téren azt is meg szeretném jegyezni, hogy Moldován-Lacival azért sincsen ellentétünk azon túl, hogy, hogy, hogy ugye mi nem az eltérő gondolkodás utálhatából és, és, és, és elnyomásából élünk. Azért sincsen ellentétünk, mert mert respektáljuk az álláspontját, tudjuk, hogy valit, tudjuk, hogy ezt az álláspontot is képviselni kell, azért dolgozunk, azt a gondolkodást vállaltuk, hogy, hogy szinkronba hozzuk más érdekekkel is. Ja, mert itt a nagy probléma szerintem nem az, hogy az egy rossz felvetés, hogyha azt, azon gondolkodunk, hogy az emberek miért nem tudnak gazdasági racionalitás szerint élni, mert az emberek nem tudnak gazdasági racionalitás szerint élni. Tehát a, ez a marxizmusnak volt a tétele, a homoekonomikus. Nem így működik az ember, hanem a döntéseibe a... A, abba, ahogy megéri az életet, ezer más szempontot is vegyít, és ez nagyon helyes is. Szerintem az is hiba, hogy azt mondjuk, hogy általában igaz, hogy felmentek az ingatlanárak, de ö, nyilván léteznek és azok jogos falaszok, amik azt mondják, hogy az ő ingatlana, ami alatt mondjuk egész nap tusztut tusz zeneszól és ö, ö, rezonálnak a falak, az papíron lehet, hogy nagyon értékes, lehet, hogy az ingatlan.com-on meglátjuk a fényképeket, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez egy nagyon jó ingatlan Simán el tudod adni, de oda megy délután a vevő, és hallja, hogy, hogy mindenfajta lakhatásra, meg életre körülbelül alkalmatlan az az ingatlan, és nem fogja megvenni. És az Airbnb-vel ugyanez a helyzet? Hát az, egy Airbnb is, is ö, úgy gondolkodik, hogy tehát az angolt turista is úgy van vele, hogy így szeret dajdajozni, de a dajdajozás után szeret aludni. Tehát, hogy mondjuk nem feltétlenül vesz ki egy olyan szobát, ami, ami, ahol rezegnek a falak. Vagy ha igen, tudod, akkor nem fizet annyi pénzt. Uh, egy, tehát szerintem sok jogos, uh, so, sok jogos sírelem van az Erzsébetvárosban uh, lakóknak, vagy a Velsőváros részben lakóknak, amiket a Moldován képvisel, meg az élhető Erzsébetváros egyesület. Itt alapvetően az a kérdés, hogy ha az ő problémáikat uh, drasztikusan, keményen, uh, rövid távon kezeljük, azzal vajon egy jobb Budapestet e, e, alakítunk ki, vagy, vagy még több problémát e, e, csinálunk magunknak. És szerintem az utóbbi történik, azért azt is látni kell, hogy ez az egész buli negyed, meg az egész ráépülő turizmus borzasztó fontos az országnak, borzasztó fontos Budapestnek, és azt is látni kell, hogy viszont ez a turizmus, ez egy olyan fajta turizmus, látjuk Barcelonában, amit e, Nem szeretnénk hosszú távon Budapesten látni. Tehát, hogy ezt a fajta buli turizmust, ezt igazából jó lenne kivezetni. Tehát, hogy olvastam ilyen statisztikákat, hogy például Prágába egy átlagos turista valami kétszer annyi ideig van, tehát kétszer annyi időt száll a városra, és kétszer annyit költ, mert más anyagi státuszban más típusú szolgáltatásokat vásárol. Tehát lehet, hogy ezek nem igaz de én azt gondolom, hogy bizonyára van benne valami nem feltétlenül jó a városnak, hogy így működik. Nyilván a probléma megoldásához kellene egyrészt egy kormányzati akarat, hogy valamilyen egységes turisztikai fejlesztésben, egységes Országmarketingbe kellene ezt nyilvánvalóan illeszteni, ott már ráhelyezem, valószínűleg rajta is van. <gül> Másrészt kellene hozzá egy olyan budapesti városvezetés, ami képes Egyébként ennek szerintem körülbelül semmi esélye nincsen jelen helyzetben, ami képes ez különböző kerületi érdekek között rendet vágni, és rákényszeríteni a különböző érdekű szereplőket, hogy, hogy legyen egy olyan közös szabályozás, ami enyhíti a nyomást a buli negyedbe, illetve legyen egy olyan szabályozás, ami a, a jogos sérelmeket orvosolja, akár anyagi értelemben, akár, akár fejlesztésekkel, stb., Meg kellene hozzá egy Prágához mérhető város, amiért érdemes ide jönni, nem pedig a romok között kocsmázni. Tehát a romok közötti kocsmázásra a romok valók, azok itt Budapesten adottak. Prága nem adott. Prága reprezentációjú város, egy, egy, egy, egy, egy Prága reprezentációjú városnézés élmény Budapesten nem adott, mert a Budapestnek a... a Városnézésre alkalmas, vagy a hagyományos értelemben be turizmusra alkalmas zónáit rettenetes állapotban lévő ö, ö, városrészek kötik össze. Tehát ahhoz, hogy egy szép helyről egy másik szép helyre eljuss, rettenetes ocsmány helyeken kell átjutnod, átvergődnöd. Hát nincs egy összefüggő, szép városunk mint a milyen Prága. És, és ezért vannak nekünk a romok, meg ezek a kocsmák. Erre ilyen turizmus tud épülni. Hogyha ezt a turizmust szétverjük, annak nem az lesz a következménye, hogy Prága leszünk, hanem hogy Budapest sem. Jö. Én, én azt gondolom egyébként, hogy a buli negyedre is, meg, meg a város számtalan problémájára egyébként pont a sétáló, meg a dugódíjas zona nagyon jó válasz. Mert egész egyszerűen mit csinálunk? Azt csináljuk, hogy azt mondjuk, hogy struktúráljuk újra, újra a város, szervezzük újra a várost. Tehát, tehát azt mondjuk, hogy a belső városrész sok tekintetben alkalmatlan az életre, zsúfolt, büdös, nincsenek fák, tele van dugóval és a többi, egész egyszerűen tegyük élhetővé. Akár mondjuk például a turizmus szempontjából is nyilvánvalóan, hogy, hogy, hogy egy más Budapest lesz az, ahol az egész belső városrészre szabadon sétálható, mint ez a mostani Budapest. És az ástruktúrálásnak az eredménye lesz az, hogy, hogy új városrészek, városközpontok jönnek létre a a, a jelenlegi nagyon-nagyon koncentrált városközpont helyett, és ezek az új városközpontok el fognak szívni egy csomó funkciót, ami ma mind a központba, mindenre a néhány négyzetkilométerre összpontosul. Tehát hogy, hogy szerintem nincsen könnyű válasz. Tehát se a bezárás, nem válasz, az éjfélkori bezárás nem válasz, se az, hogy nem csinálunk a dologgal semmit, de az igazi megoldás abban van, hogy egész egyszer megpróbáljuk újra struktúrálni a várost. Aminek a nulladik lépése az, hogy, hogy megcsináljuk a zónát, megcsináljuk a, az autóktól védett forgalomcsillapított belső városrészt, és, és ezek után egész egyszerűen így logikus módon is szolgáltatások, fejlesztések fognak. Szétáradni az egész Budapesten. Tehát, hogy, hogy én Budapestet úgy képzelem el 5 vagy 10 vagy 20 év múlva, mint amilyen London vagy Párizs, hogy, hogy egyenértékű, különböző funkciójú negyedek sokasággal alakítja, vagy alkotja. Tehát nem, nem úgy, mint most, hogy, hogy valójában el akarsz menni étterembe, hova mész? A belvárosba. El akarsz menni ügyet intézni, hova mész? A belvárosba. El akarsz menni kultúrát, mondjuk színházat nézni, elmész a belvárosba. Munkahely? Hol vannak a munkahelyek? A belvárosban. Tehát ezt kell megszüntetni, és abba a pillanatban kezelhetővé válik egy csomó olyan probléma, aminek ma még most nem látjuk a megoldását. Nyilván felmerülhet a buli negyed, hogy legyen az Ó-Budai szigeten, valahova vigyük ki, de az az igazság, hogy amíg nem történik meg ez a nagy változás, nincs is értelme nagyon hozzányúlni meg, meg legó darabokkal sakkozni Budapest térképén ezzel, mert meg kell történnie annak, hogy Budapestet átvezetjük egy egy 21. századi metropolisszá. És, és utána már azon keretek között lehet kezelni egy csomó olyan problémát, amit ma, ma a mai fogalmainkkal, a mai eszközeinkkel Tarlós István vasbeton dzsungelébe egész egyszerűen nem lehet kezelni, mert bármit csinálnánk, valószínűleg több rosszat okoznánk és több kárt okoznánk, mint, mint ha nem csinálnánk semmit. ez egy kicsit icipicit demagóg módon úgy foglalhatnám össze, hogy, hogy ugye Amikor elkezdünk gondolkozni, elkezdünk ugye víziót adni a városnak, akkor nem csinálunk más, mint elkezdünk ugye mennyiség helyett minőségbe gondolkodni. Ugye Budapest tulajdonképpen, ahogy a nemzetközi gazdaságtanban mondják, egy bizonyos ugye, lefelé versenyzésnek a, az áldozata. Összehasonlítjuk Prágával, akkor ugye Prága minőséget ad, Budapest meg egy alacsonyabb színvonalon mennyiséget ad. Ugye. Turistáknak, ugyanúgy, ahogy például ugye az ország gazdasága alacsony hozzáadott értékű ugye bedolgozást ad a nyugati váltoknak, tehát ugye ezen a piacon is egy, egy alacsonyabb mennyiségi kínálatot ad ugye más országok minőségi kínálatával szemben. Ez megint ugye a politikusok egyszerű megoldás és gondolkodás nélküli megoldás keresésére vezethető vissza, és egyébként számos aspektusban Budapesten is utolérhető, ugye a sétálózóna micsoda az, az hogy egyszerűen Megszüntetjük azt a hazugságot, hogy azt mondjuk, hogy adunk mennyiséget a szarból, azt mondjuk mindenkinek, azt hazudjuk, hogy gyere be az autóddal, bejöhetsz a belvárosba, elérhetsz mindent az autóddal. Ez nem is igaz, mert ugye egy nagyon rossz rendszert adunk, dugóban állást adunk. Ahhoz, hogy, hogy ugye ezt is beilleszük a vízióba, mit kell csinálni, minőségi eljutást kell adni, az embereknek be kell vallani, maguknak be kell vallani, a város elé azt kell kitűzni, hogy az alacsony színvonalú megoldásnak a mennyiségi nyújtása helyett valami máson kell gondolkodni. Hát szerintem a nagy nehézség meg a nagy probléma az, hogy vajon az emberek tudnak-e szavazni egy olyan távlati változásra, ami nagyon sok problémának a megoldását igéri, ilyen a sétáló Budapest, vagy szavaznak, jó, persze most nyilvánvalóan tudom a választ rövid távon, hogy az utóbbi, vagy szavaznak a törzsi gyűlölet mentén, vagy szavaznak a nagyon gyors, nagyon, nagyon kompakt, kielégülést ígérő válaszok mentén. Tehát... Hát itt az a fő kérdés, hogy átélhető-e annyira egy városkoncepció, vagy egy vízió, Amit mi Budapestel kapcsolatban adunk, vagy egy kritika, ami Budapestet vagy Budapest jelenlegi állapotát éri, és az ezzel kapcsolatos jobbító szándék, ez átélhetően annyira, mint az, hogy a nagyfatert elvitték recskre. Vagy az, hogy a nagymutert elvitték Dahauba. Mert ez ennél. E, e, ehhez foghatóan nem átélhető. És sajnos ez a Kudarca, meg ez a csődje Magyarországon minden alulról jövő kezdeményezésnek. Hogy bármi, ami a környezetünkről szól, bármi, ami az életünk minőségéről szól, az nem eléggé átélhető a család személyes tragédiájához és az ahhoz tartozó törzsi gyűlölethez képest. Hát ténylegesen a recskre internált, meg málenki robotra elhurcolt, meg Dunába őtt rokonok, nagypapa, nagymama, árnyéka az rávetül az életünkre és az árnyékkal kommunikálunk és nem a realitással, nem a valósággal. Meg kéne gyógyulni ezekből a traumákból. Tovább kéne ezeken lépni. És nem azért, mert ezek a traumák, ezek ne lennének súlyosak vagy mert ne érdemelnék meg a családi gyázt, meg a családi összetartozást vagy akár az identitást, hanem, hanem pusztán azért, mert itt van a 21. század a nyakunkon, a 21. századnak saját válságai vannak, saját problémái vannak, saját ügyei lennének, és mi ezekre nem tudunk rátérni a 20. századból nyakunkon maradt traumák miatt. És még mindig egy kvázi gombfocimecsén lezüllesztett, lebutított, 20. századi polgárháborút vívunk egymással. És, és sajnos a, a közös ügyeink még mindig csak projekciós felületet képeznek ennek a, ennek a gyűlölet nosztalgiának. Ránk kell, hogy dőljön a város, ránk kell, hogy szakadjon az ország, hogy ezek a díszletek már ne legyenek alkalmas vetítő vásznak a 20. század, meg a múlt, meg a család sérelmei számára? Ezek szoros kapcsolatban áll egyébként az a kérdés, amit tegnap kaptunk a Facebookos közvetítésen, hogy, hogy a, az emberek néhány évtized alatt meg fogják-e érteni, hogy e, ezek, a, ezek az értelmes kérdések, ez a városvízió-e az, amiről ugye szólnia kell a város politikájának, és, és, és ez-e a valódi megoldás. És hát nekem ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy ha, ha ugye a sétáló Budapest koncepciót megszavaznák az emberek, életben lépne, megcsinálnánk pár év alatt, ugye látványosan bizonyítanánk, hogy valóban ezek voltak a kérdések, és mi adtuk erre a jó válaszokat, akkor az emberek nem nemhogy évtizedek alatt, a másodpercek alatt belátnák, hogy, hogy, hogy, hogy ez, ez volt a politika értelmes kérdése, ezért kellett volna közéletet, gyártani Magyarországon. Csak hát ugye ehhez meg kell szavazni. Most a lesz előbb, vagy a tojás. Meg kell, meg kell szavazni, és az igazság az, hogyha itt programok vetélkednének, nyilvánvalóan nyernénk. Hogyha itt ö, szimpátia szavazás zajlana, és az volna a kérdés, hogy melyik a szavahihető politikus, amelyiknek elhiszük, amit mond, nyilvánvalóan nyernénk. De mivel, hogy itt egy, ö, egy ellenszem szavazás zajlik, itt egy ö, protest szavazás zajlik, tarlós szavazói valójában nem tarlósra szavaznak, hanem karácsony ellen. Karácsony szavazói valójában nem karácsonyra szavaznak, hanem tarlós ellen. És annyira meg nem tudunk értelmes kérdéseket felvetni, értelmes nézőpontokat adni, távlatos víziót kínálni, hogy az, az élmény, az felülmúlja az ország balfelének tarlós és Orbán iránti gyűlöletét, az ország jobb felének karácsony és gyurcsány iránti gyűlöletét sajnos ez a, ez a keserves képlet. Hát igen, most megint az van, már át hogy visszatérek erre megint, hogy a könnyű és mennyiségi megoldás megint azt, hogy a négy évvel ezelőtti izét lemez újra föltenni, beszítani az izékat, a, a, a gyűlöleteket, és ugye hát részben Tulajdonképpen ebből szervesen alakult ki az, hogy ez az egész kétoldali gyűlöletkampány, ez már ugye gépezetté alakul, még ha, még ha nem is lenne a NER, és nem lenne, nem, nem lenne annak a, a kitartott ellenzéke, még akkor is már spontán módon érdek közösségbe fort volna ez a két oldal. Itt egy virtuális dilemmát gyártottak le, egy reality élményt amelyben megszerezhetjük azt az élményt magunknak, hogy Tarlós István leváltható Karácsony Gergelyre. De vajon miért váltható le Karácsony Gergelyre? Hiszen a nemzeti együttműködés rendszerének kétharmada van. Orbán Viktor a konyhapulton bármikor átírhatná a választási törvényt, és nem kéne Tarlós Istvánt leváltani Karácsony Gergelyre. Talán csak nem azért váltható le, mégis Orbán Viktor szándéka szerint Tarlós István Karácsony Gergelyre, Mert ez képezi többek közt a rendszer stabilitását? Ez a rendszer meg tudja szerezni a választóinak azt az élményt, hogy akár a rendszer jelöltje, a rendszer hivatalos embere, Torlós István is leváltható. Csak az a kérdés, hogy mikor tud a magyar társadalom ebből a virtuális dilemmából, ebből a... Ö, ebből a szoros együttműködésben cinikus félmosolyjal előadott polgárháborús narratívából kiúzanodni és a realitásra ébredni. Mert hogy itt ténylegesen az ország sorsa az, amiről dönteni kéne, nem pedig arról, hogy kitakarodjon a villából Leó vagy Ágica. Ez ahogy kényes, hogy azért könyörök, 21. században élünk, tehát a Jubiánába, hogyha átmegy egy budapesti lakos, akkor látja, hogy van egy főváros, ami Megújult, ami tényleg korszerű, ahol gyalogon, ahol egy égszerdobozban laksz, amit turistaként azt mondod arra két-három napról, hogy te ide tudnál költözni és szerelmes, ugye, a városba. És ez nem csak egy szomszédos ország fővárosa, hanem azért nyugat európában rengeteg ilyen város tudom mondani. De mégis, amikor hazajövünk a nyaralásból, akkor nem tudjuk ezt elképzelni, hogy tessék itt nekünk, ez kell, és ezt akarjuk magunk köré látni. Pontosan azért, mert visszamegyünk arra, hogy itt van két politikai tömb már, és annak a tömbnek a doktrináit szórjuk, és, és az amit is kis kottánk és víziunk. És az, hogy abból semmi nem ült át a való életünkre, az, az már nem zavar. Csak legyen rajtam egy naranyszűrő, vagy egy szivárványos, ilyen piroskás zöldes-lilás szűrő. Igen, az azért az igaz, vicces, amikor a magyar turista ott van Nyugat-Európában, és megáll mondjuk Sevilla főterén, vagy ugye akkor nem azt mondja, hogy hát ilyen csodálatos ország, hiszen itt 40-50 éve jobb oldal vezet, vagy 40-50 éve a bal oldal vezet, ezért aztán milyen jól, milyen szuperül élnek, mert hát ugye ezt nem, egyrészt nincs tisztában a politikai viszonyokkal, másrészt ezt nem nagyon lehet egyetlen európai országban se elmondani, hogy, hogy, hogy egyetlen politikai oldal vezetett volna, hanem azt mondja, hogy, hogy milyen jó város, ahol figyelnek az emberekre, számít a biciklis, számít a, a, az itt élő, mert milyen kultúráltan le van bakolva a fal, ja, ja, ne, nem kutyaként és szolgaként bánnak a polgárokkal, és és hogy ez milyen jó, mennyire tetszik neki, és hogy, hogy Magyarországon is hát miért nem csináljuk meg ezt, aztán hazajön, és ezt az összes referenciáját, az összes tudását elveszti a, a határon, soha többet nem azt kérdezi, hogy miért nem bántok bennünk szolgaként, miért mondjuk adott esetben miért nem vakoljátok le a falat, hanem azt mondja, hogy ezek a mocskos kommunisták, ezek a mocskos és, és Megszűnik minden más, miközben a, a csávót kiemeltük Magyarországról, eltettük 150 kilométerrel arrébb, és egy halálnormális uh, uh, polgári attitűdökkel, polgári gondolkodással rendelkező figura lett is. Visszajön ide, és, és egy gyűlölködő jobbágy. Tudunk mi európai R polgárok lenni, csak nem itthon. Az igazság az, hogy a Kárpát medence szelleme, meg az a közszellem, meg az a közkultúra, ami itt van, az nem kedvez a polgári gondolkodásnak, az a jobbágyi státusznak kedvez. És, és valahogy mi hiába akarunk a jobbikénünkre hallgatni, a nagy közös tudat átveszi a hatalmat. Meddig lehet meggyőzni arról a, a magyarokat, amiről a politika három-négy évenként rendszeresen meggyőzi őket, hogy na ez a választás itt és most dől el az ország sorsa. Tehát most, most utoljára, ez a harc lesz a végső, most utoljára kell leszavaznia a, a sötétségerőj ellen, Darth Vader és az uralkodó ellen, mert hogyha ez sikerül, most sikerül, akkor győztünk.